Розділ 19. Лікарю Сандерсу пощастило, що незважаючи на кілька жалюгідних звичок, які він мав, а в деяких частинах світу вони безперечно вважалися пороками. Він прокидався вранці із чистою мовою і в доброму настрої. Він рідко потягався в ліжку, випиваючи чашку ароматного китайського чаю і викурюючи першу смачну цигарку не чекаючи із задоволенням прийдешнього дня. Сніданок у маленьких готелях на островах Голландської Ост-Індії подається дуже рано. Він ніколи не змінюється – Папая, холодне м'ясо та сир Едем. Якби ви не з'явилися вчасно, яйця холодні. Вони дивляться на вас два великі круглі жовтки ока на тонкій білій поверхні, і вони виглядають так, ніби їх вискребли, з обличчя брудного монстра у безодні. Кава – це екстракт, до якого ви додаєте швейцарське сухе молоко на стле, доведене до належної концентрації гарячою водою. Тост сухий, опухлий і підгорілий. Таким був сніданок, який подавали в їдальні готелю у Канді і поспіхом з'їдали мовчазні голландці, які мали йти до своїх контор. Але наступного ранку лікар Сандер став пізно, і Окей приніс йому сніданок на веранду. Він насолоджувався папаєю, насолоджувався яєшною, що була прямо з пательні. І він насолоджувався ароматним чаєм. Він думав, що жити було дуже приємно. Він нічого не хотів, він нікому не заздрив, він ні про що не шкодував. Ранок був ще свіжим, і в чистому блідому світлі обриси речей були чіткими. Величезний банан прямо під терасою, з гордовитою та самовдоволеною зневагою, хизувався своїм чудовим листям. На жорстокій сонячній спеції. Лікара Сандерса спокусило пофілософствувати. Він висловив думку, що цінність життя полягає не в його хвилюючих моментах а в його спокійних проміжках, коли людський дух у спокої, не порушений спогадами про емоції. Може дивитись на своє буття з такою ж відстороненістю, як Будда споглядав свій пуп. Багато перцю на яйцях, багато солі та трохи вустершийського соусу. А потім, коли вони закінчилися, шматочок хліба, щоб увібрати маслянисті залишки. І це було найсмачніше. Він був зайнятий саме цим, коли Фред Блейк та Ерік Крістес розміреною ходою спустилися вулицею. Вони поплигали сходами і, кинувшись на стільці біля столу доктора, закричали, кличучи хлопчика. Вони вирушили на прогулянку вгору до вулкану ще до світанку, і тепер були голодні. Хлопчик поспішав з папаєю і блюдом холодного м'яса, і вони покінчили з цим ще до того – як він приніс їм яєшню. Вони були в прекрасному настрої. Ентузіазм юності перетворив знайомство, зав'язане напередодні, у дружбу. І вони називали один одного Фредом і Еріком. Це було важке сходження, і інтенсивні фізичні вправи схвилювали їх. Вони несли нісенітницю і сміялися з нічого. Вони були схожі на пару хлопчаків. Лікар ніколи не бачив Фреда таким веселим. Він, очевидно, був дуже захоплений Еріком, і спілкування з кимось трохи старше його самого послабило його скутість, так що він, здавалося, розцвів з новою юністю. Він виглядав таким юним, що насилу вірилось, що він вже доросла людина, і його низький, дзвінкий голос звучав майже куметно Знайте, він сильний, як бик, цей згубник. Сказав він і з захопленням поглянув на Еріка. Нам належало зробити одне досить неприємне сходження. І гілка зламалась, і я послизнуся. Можливо б я б невдало впав би і зламав ногу або ще чогось. Ерік схопив мене однією рукою, будь я проклятий. Якщо я не знаю, як він це зробив, підняв мене і знову поставив на ноги. А я важу добрих 11 стоунів. «Я завжди був сильний», – посміхнувся Ерік. «Підніміть вашу руку». Фред поставив лікоть на стіл, і Ерік зробив те ж саме. Вони приклали долоня до долоні, і Фред спробував упустити руку Еріка. Він вклав у це зусилля всі свої сили. Він не міг зрушити її з місця. Потім з легкою посмішкою Данець натиснув у зворотній бік і поступово рука Фреда виявилась притиснутою до столу. «Поруч з вами я наче дитина», – засміявся той. «Господи, у хлопця не було б особливих шансів, якби ви його вдарили». «Коли-небудь бились?» «Ні». «Навіщо?» Він закінчив їсти і закурив сигару. «Я повинен йти в свою контору», – сказав він. Фрід питав, не могли б ви всі піднятися туди сьогодні після обіду? Він хоче, щоб ми повечеряли з ним. «Мене це цілком влаштовує», – сказав лікар. «І капітан теж. Я зайду за вами близько четвертої». Фред дивився йому вслід. «Досконалий псих», – сказав він, повертаючись до лікаря з посмішкою. «Я не вірю, що він не зовсім при собі». «О, а чому?» «Та як? Він говорив? І що він сказав?» «О, я не знаю, божевільний. Він запитав мене про Шекспіра. Я дуже багато знаю про Шекспіра. Я сказав йому, що читав Генрі V. Коли він був у школі, ми вивчали його в одному семестрі. І він почав декламувати одну з промов. Потім він почав говорити про Гамлета, Отело, і Бог знає про що ще». Він знає ярди з них на пам'ять Я не можу розповісти вам все, що він сказав про них Я ніколи раніше не чув, щоб хтось так розмовляв І дивним було те, що хоча все це було пов'язано нісенітницею Не хотілося говорити йому, щоб він замовк В його щирих, блакитних очах блукала посмішка Але обличчя було серйозним ви ніколи не були в Сіднеї, чи не так? Ні. У нас є багато літературних і художніх кіл. Не дуже по моєму фаху, але іноді я нічого не міг собою вдіяти. В основному жінки, знаєте. Вони б багато базікали про книжки. А потім, перш ніж ви зрозумієте, де знаходитесь, вони захочуть раптом з'явитись у ліжку разом з вами. Коли Фелістер розставляє крапки над «І» та перекреслює букви «Т» з визначеністю, яка йому не належить, розмірковував лікар. І коли він бачить цвях, він б'є його по горівці. Ви починаєте ставитись до них досить підозріло. Але я не знаю, як це точно пояснити. Коли Ерік говорив про все це, все було по-іншому. Він не вихвалявся і не намагався справити на мене враження. Він просто так говорив, тому що нічого не міг з собою вдіяти. Йому було все одно, нудно мені чи ні. Він був настільки захоплений усім цим, що йому ніколи і в голову не приходило, можливо, що мені це все уже і набридло, що мені на все це було наплювати. Я не зрозумів і половини з того, що він сказав. Знаєте, але чомусь я не знаю, це було так само добре, як п'єса». Якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Фред викидав свої спостереження як камінці, коли ви перекопуєте в саду, щоб підготувати ґрунт для посадки і кидаєте вкупу один за одним. В своєму замішанні він енергійно почухав голову. Лікар Сандерс спостерігав за ним холодним, проникливим поглядом. У Фредових плутаних зауваженнях було забагато емоцій, які він намагався висловити словами. Критики ділять письменників на тих, кому є що сказати, але вони не знають, як це сказати. І тих, хто знає, як це сказати, але їм нічого сказати. Досить часто те саме з чоловіками, у всякому випадку з англосоксами, яким важко даються слова. Фред кинув на лікаря пустотливий погляд, що зробив його схожим на шкідливого хлопчика. Знаєте, що він мені сказав? Отелло. Я точно не знаю чому, але я сказав, що не проти його прочитати. Ви ж його читали, я вважаю. Тридцять років тому. Звичайно. Я можу помилятись, але коли Ерік декламував великі шматки його, воно звучало досить захоплююче. Я не знаю, що воно таке, але коли ви з таким хлопцем, все виглядає інакше. Посмію сказати, що він божевільний, але хотілося б, щоб таких, як він, було більше. Він вам дуже подобається, чи не так? Ну, ви навряд чи зможете з цим щось вдіяти, відповів Фред з раптовим нападом сори Ви були б досконалим клятим дурним, якби не побачили, що він – «Абсолютно чесний. Я довірив би йому кожен Пенні, який мав би у світі. Він не може нікого обманути. І знаєте, найсмішніше, що хоча він такий великий, незграбний хлопець і сильний як бик, у вас таке відчуття, що ви хочете про нього подбати. Я знаю, це звучить нерозумно, але ви не можете позбутись відчуття, що його не можна пускати одного». Хтось повинен бути поруч, щоб він не потрапив в біду. У цей момент досить звичайний вродливий хлопець усвідомив те, чого він ніколи не міг собі уявити – духовну красу. «Хто б міг подумати, що це можливо?» – розмірковував лікар. Його власні почуття до Еріка Крістеса цілком природно були більш відстороненими. Він цікавився ним, тому що він був трохи незвичайним. Було дивним для початку, що на острові Малайського архіпелагу зустріти торговця, який знав Шекспіра, достатньо добре, щоб промовляти довгі уривки на пам'ять. Лікар не міг не дивитись на це, як на дещо стомлююче досягнення. Він ліниво задавався питанням, чи не був Ерік гарною діловою людиною. Він не дуже любив ідеалістів. У його буденному світі їм було важко поєднати свої професії із життєвими потребами. І бентежило те, і як часто їм вдавалось поєднати високі ідеї із острим поглядом та можливістю поживитись. «Хто цей хлопець Фрід, до якого ми підемо сьогодні після обіду?» – запитав лікар. «У нього плантація, він вирощує мускатний горіх і гвоздику. Він удівець. Він там живе із дочкою. Розділ двадцятий Додому Фріда було приблизно три милі, і вони поїхали на старому форді. По обидва боки дороги густо росли величезні дерева. Був гостий підлісок папороти і ліан. Джунлі починались на околицях міста. То тут, то там були жалюгідні халупи. На верандах лежали обшарпані малайці – а серед свиней під пальмами грались мляві діти. Було вологе і спекотно. Колись маєток належав перкиніру, і в нього були ліпні ворота. Масивні, але вже обсипались. Приємного дизайну. Над аркою на табличці було ім'я старого міщанина та дата зведення. Вони звернули на землянисту дорогу і тряслися по борознам, пагорбам і ямкам, допоки не доїхали до бунгало. Це була велика квадратна будівля не на полях, а на кем'яному фундаменті, покрита дахом і оточена занедбаним садом. Вони під'їхали, Малайський водій енергійно посигнали в клаксоном. І з дому вийшов чоловік і помахав їм. Це був Фрід. Він чекав їх на вершині сходів, що вели вниз з веранди. І коли вони під'їхали, і Ерік назвав їхні імена, потиснув їм одному за одним руку. «Ради вас бачити? Я рік не бачив британців. Заходьте і випийте!» Це був досить великий чоловік, але товстий, із сивим волоссям і маленькими сивими вусами. Він лисів і чоло було вражаюче. Його червоне обличчя, що сяяло від поту, було без моршок і кругле, так що на перший погляд він виглядав майже хлопцем. У нього був довгий жовтий зуб посередині рота, який вільно звисав і створювалось враження, що при різкому смиканні він випаде. На ньому були шорти кольору хакі та тенісна сорочка із відкритим коміром. Він йшов з якимось накулюванням. Він провів їх у дуже велику кімнату, яка служила одночасно вітальною і їдальною. Стіни були прикрашені малайською зброєю, оленячими рогами і рогами селеданга. На підлозі лежали тигрові шкури, які виглядали злегка спорохнявілими і поїденими міллю. Коли вони увійшли, крихітний дідок встав зі стільця і, не роблячи ні кроку їм назустріч, стояв і дивився на них. Він був зморшений, пошарпаний і зігненим. Він здавався дуже старим. «Це Свен!» сказав Фріт, надбало кивнувши головою. Він в деякому роді мій тесть. У маленького старого були дуже блідо-блакитні очі із червоними, безволосими повіками. Але вони були сповнені лукавства, і погляд у нього був швидкий і пустотливий, як у мавпи. Він мовчки потиснув руки трьом незнайомцям, а потім, відкривши беззубий рот, звернувся до Еріка мовою – Незрозумілою іншим Містер Свен Швед, Сказав Ерік пояснюючи Старий оглянув їх Одно за одним І в його погляді була деяка підозра І в той же час Ледь приховане щось На зразок глузування Я відправився П'ятдесят років тому Я був поміщиком капітана Вітрильного судна І так і не повернувся Може бути, я поїду у наступному році. «Я сам моряк», – сказав капітан Ніколс. Але містер Свен ані трохи їм не зацікавився. «Я доволі добре справлявся з більшістю справ у свій час», – продовжував він. «Я був капітаном шхуни у роботорівлі». «Викрадення чорношкірих?» – перервав капітан Ніколс. У старі часи таким способом можна було отримати хороший шматок грошей. Я був ковалем, я був торговцем, я був плантатором. Я не знаю, ким я не був. Мене намагалися вбити знову і знову. У мене грижа на грудях. Це через рану, яку я отримав у бійці з тобільцями на Соломонових островах. Залишили мене вмирати отак. «У мене було багато грошей в мій час. Чи не так, Джорджа?» «Таке я завжди чув». І я був розорений великим ураганом. Зруйнував мій магазин, я втратив все. Мені було байдуже. Тепер у мене не залишилось нічого, окрім цієї плантації. Неважливо, це дає нам достатньо засобів до існування. І це все, що має значення». «У мене було чотири дружини і більше дітей, ніж ви можете порахувати». Він говорив високим, надтріснутим голосом. З сильним шведським акцентом, так що доводилось уважно слухати, щоб зрозуміти, що він говорить. Він говорив дуже швидко, майже так, як ніби відповідав урок. І закінчив легким хихиканням старечого сміху. Здавалося, це говорило про те, що він прийшов через все – і це все було дурницями. Він спостерігав за людством і його діяльністю з великої відстані, а не з олімпійської висоти, а за дерев лукаво і весело, перестрибуючи з ноги на ногу. Малаїць приніс пляшку віскі і сифон, і Фріт розлив напої. «Крапелька скотчу і вам, Свена», – запропонував він старому. «Чому ви питаєте мене про це, Джордже? Він затремтів. Ви прекрасно знаєте, що я цього не винесу. Дайте мені трохи рому з водою. Скоч занепастив тихий океан. Коли я вперше прибув зі Швеції, ніхто не пив скоч, тільки ром. Якби вони додержувались рому і додержувались вітрильників, все було б не так, як зараз. У всякому разі далеко не так. «На шляху сюди ми зустрілись з досить суворою погодою», – зауважив капітан Ніколс, вступаючи в розмову із колегою-моряком. «Сувора погода? У наші дні у вас не буває суворої погоди. Бачили б ви, яка у вас була погода, якби я був хлопцем? Я пам'ятаю, як на одній з моїх шхун я віз групу робочої сили на самоа». З нових гибридських островів, і ми потрапили в ураган. Я сказав цим дикунам, щоб вони до біса швидко стрибали за борт. І я вийшов у море. І протягом трьох днів я не змикав очей. Втратили наші вітрила, втратили нашу грот-щоглу, втратили наші човни. Сувора погода. Не говоріть мені про сувору погоду, молодий чоловіче. «Я не хотів вас образити», – сказав капітал Ніколс з усмішкою, що голила його поломані гнилі маленькі зуби. «І не образився», – хихикнув старий Свен. «Дайте йому трохи рому, Джордже. Якщо він моряк, то йому не потрібен ваш смердючий віскі». Тут же Ері підказав думку, що незнайомці хотіли б подивитись на плантації». Ви ніколи не бачили маєтку мускатного горіха. Поведіть їх, Джордже, двадцять сім акрів, краща земля на острові, сказав старий. Купив її 30 років тому за пакунок перлів. Вони встали, залишивши його, схожу на маленьку дивну лису пташку, схилена над своїм ромом із водою, і вийшли в сад. Він закінчився непередбачено, і почалася плантація. У вечірній прохолоді повітря було прозоре. Дерева канарій, у тіні яких росли огрядні і прибуткові мускатні горіхові дерева, були неймовірно високими. Вони височили і як колони мечеті у тисячі і однії ночі. Під ногами був не густий підлісок, а килим з неючого листя. Чудно було гул великих голубів, і видно, як вони літають, важко ляскаючи крилами. Маленькі зелені папуги із вереском швидко пурхали над мускатними деревами, і вони були схожі на живі, дорогоцінні камінці, що проносяться в м'якому і скристому повітрі. У лікаря Сандерса було відчуття надзвичайного благополуччя. Він відчував себе духом, позбавленим тілесної болонки, його уява була приємна, але не втомлююча і зайнята образом за образом. Він йшов разом із Фрітом і шкіпером. Фріт пояснював подробиці торгівлі мускатним оріхом. Він не слухав. У повітрі була дозвільна чуттєвість, майже матеріальна, так що це нагадувало на дотик м'яку, багату тканину. Ерік і Фред шли на крок позаду. Призахідне сонце знайшло шлях під гілками високих канарій і висвітлювало листя мускатних дерев так, що їхня густа, розкішна зелень блищала, як полірована мідь. Вони прогулювались по звивистій стежці, випадково прокладеній людьми, які довго ходили по ній, і раптом побачили дівчину, котра йшла їм на зустріч. Вона йшла, опустивши очі, на наче занурена в свої думки, і тільки почувши голоси, підняла їх. Вона зупинилась. «Це моя дочка», – сказав Фрід. «Вам могло б здатись, що вона зупинилась у хвилиному замішанні, побачивши незнайомців. Але вона не рушила далі, вона стояла нерухомо і з дивним спокоєм спостерігаючи за чоловіками, які наближалися до неї». І тоді б у вас виникло враження не те, щоб її сповненості, але спокійної безтурботності. На ній не було нічого, окрім соронга. Він щільно прилягав до грудей і спускався до колін. Вона була босоніж. Окрім легкої посмішки, яка витала на її губах, єдиними ознаками того, що вона помітила наближення незнайомців, було злегка струшування головою, майже мимовільне щоб розпустити її волосся. Та інстинктивний жест рукою по ньому, бо воно було довгим і звивалось по спині. Воно хмарою поширювалось на її шию і плечі, дуже густе, таке попелясто бліде, що якби не блиск, воно виглядало б сивим. Вона спокійно чекала, щільно обгорнувшись навколо неї сарон, нічого не приховував з її фігури. Вона була дуже стрункою, із вузькими хлопчачими стегнами, довгоногою і, на перший погляд, високою. Вона була опалена сонцем до насиченого медового кольору. Лікар, як правило, не був зачарований жіночою красою. Він не міг не думати, що спосіб, в який жіноче тіло було зроблено для очевидних фізичних цілей, дуже применшував його естетичну привабливість. Так само, як і стіл. Повинен бути міцним, зручної висоти і містким. Так і жінка повинна бути повногрудою і товстозадою. Але в обох випадках краса може бути тільки доповненням до корисності. Ви могли б сказати, що стіл, який був міцним і містким, зручної висоти, був красивим. Але лікар вважав за краще сказати, що він був міцним, містким. Зручної висоти. Дівчина, що стояла там у позі млявої краси, нагадала йому якусь статую, яку він бачив у музеї, що зображає богиню. У неї була ж така ж невизначена стрункість, що у маленьких китайських дівчаток у квіточих човнах оконтокі, в товаристві яких у молоді роки він іноді проводив хвилини дещо відсторонених веселощів. У неї була така ж кивіткова витонченість, і її краса у цій тропічній сцені надавала те екзотичне відчуття, яке й робило їх такими чарівними. Вона нагадала йому бліді, пишні, ніжні квіти, плюмбаго. «Це друзі Крістаса», – сказав їй батько, коли вони підійшли до неї. Вона не простягнула руки, але злегка і люб'язно нахилила голову. Коли їй приставили спочатку лікаря, а потім капітана Ніколса, вона окинула їх обох холодним полядом, в якому було вивчення, а потім швидка оцінка. Лікар Сандер зауважив, що її смагляві руки були довгими і тонкими. У неї були блакитні очі. Риси її обличчя були тонкими і дуже правильними. Вона була надзвичайно гарною, молодою жінкою. «Я тільки що скупалась у ставку», – сказала вона. Її погляд перемістився на Еріка, і вона обдарувала його дуже милою і дружньою посмішкою. «Це Фред Блейк», – сказав він. Вона трохи повернула голову, щоб подивитись на нього. І деякий час її очі зупинились на ньому. Посмішка згасла на її губах. «Радий познайомитись», – сказав Фред, простягаючи руку. Вона продовжувала дивитись на нього, не з ухвалістю чи нахабством, а наче трохи здивована. Ви могли би подумати, що вона бачила його раніше і намагалася згадати, де. Але інцидент тривав не більше хвилини. І ніхто б не здогадався про паузу, перш ніж вона взяла б запропоновану руку. Якраз поверталась додому одягатись, промовила вона. «Я піду з вами», сказав Ерік. Тепер, коли він стояв біля неї, було видно, що вона насправді не дуже висока. Її стрункість, і її постава справляла враження зросту більшого, ніж звичайного. Вони попрямували назад до будинку. «Хто той хлопець?» Вона запитала. «Не знаю», – відповів Ерік. «Він у партнерстві із худим сивим. Вони шукають перлові мушлі. Вони намагаються знайти нові залягання». «Він гарний». «Я думав, що він тобі сподобається. У нього приємний характер». Інші продовжили турне по маєтку. Розділ двадцять перший. Коли вони увійшли, то побачила Еріка, який сидів на одинці із Свеном. Старий розповідав нескінченну історію, дивною, смішною шведською та англійською. про якусь пригоду, яку він пережив у Новій Гвінеї. «Де Луїза?» – запитав Фріт. «Я допомагав їй накрити на стіл. Вона щось робила на кухні, а тепер пішла перевдягатись». Вони сіли і випили ще». Вони розмовляли дещо недоладно, як люди, коли не знають один одного. Старий Свен втомився, і коли з'явились незнайомці, він замовк. Але він дивився на них своїми гострими, сльозистими очима, неначе вони наповнювали його підозрою. Капітан Ніколс сказав Фріту, що він був мучеником диспепсії. «Я ніколи не знав, що таке біль у моєму череві», – сказав Фріт. Моя біда – ревматизм. Я знаю людей, котрі стали мучениками через це. Мій друг Брізбен – один із найкращих лоцманів у цій справі. Став від цього просто покаліченим. Довелося ходити на милицях. «Кожен щось таймає», – сказав Фріт. «У вас не може бути нічого гіршого за диспепсію. Повірте мені на слово». Тепер я був би багатою людиною, якби не моя диспепсія. «Гроші – це ще не все», – сказав Фрід. «Я і не кажу, що це все. Я кажу, що я був би на сьогодні багатою людиною, якби не моя диспепсія». Гроші ніколи для мене нічого особливого не означали. Допоки у мене є дах над головою і триразове харчування, і я задоволений». Дозвілля, ось що важливе. Лікар Сандерс слухав розмову. Він не міг точно визначити Фріта. Той говорив, як освічена людина. Хоча товстий і брудний, обшарпано одягнений і неголений, він справляв враження ледь помітне, звиклого до суспільства порядних людей. Він безперечно не належав до того ж класу, як старий Свен і капітан Ніколс. Його манери були невимушеними. Він вітав їх із щемністю і поводився з ними із метушливою ввічливістю, яку невихована людина вважає за необхідне застосовувати по відношенню до незнайомих гостей, а природно, як ніби він знав звичаї цього світу. Лікар Сандерс припустив, що в Англії його б називали джентльменом. Йому було цікаво як той опинився на цьому далекому острові, він став зі стільця і пройшовся по кімнаті. На стіні над довгою книжковою шафою висіло кілька фотографій в рамках. Він був здивований, виявивши, що то були вісімки веслярів із Кембриджського коледжу, серед яких хоча тільки по імені внизу Джордж Фріт, він впізнав свого господаря. Інші були групами місцевих хлопчиків. Виглядало так, ніби покинувши Кембридж, він приїхав на схід в якості шкільного вчителя. Книжкова шафа була безладно набита книгами, всі в плямах від вогкості і руйнівних дій білих мурах. і Він із пустою цікавістю діставав то одну, то іншу і поглядав на них. Там було кілька нагород, переплетених шкірою, шкіру, з яких він дізнався, що Фріт навчався в одній із невеликих державних шкіл – і був працьовитим і навіть блискучим хлопчиком. Там були підручники, якими він користувався в Кембриджі, і безліч романів, кілька томів віршів, котрі створили враження, що їх багато разів читали, але давно. Вони були добряче заяложені, і багато уривків були позначені олівцем або підкреслені. Але від них виходив затхлий запах. Так, ніби вони роками, залишались нерозкритими. Але найбільше його здивувало те, що він побачив дві полиці, заповнені роботами з індійської релігії, індійської філософії. Там були переклади рігведи і деяких упанішат, а також книги в паперових палітурках, видані в Бомбеї, авторами з дивними для нього іменами і назвами, які мали містичне значення. Це була незвичайна колекція, яку можна було знайти в будинку плантатора на Далекому Сході. І лікар Сандерс, намагаючись зрозуміти щось з тих ознак, що вони надавали, запитав себе, на якого роду людину вони натякали. Фрід підійшов до нього дещо накульгуючи. «Переглядаєте мою бібліотеку?» «Так». І він глянув на книгу, яку тримав лікар. «Цікаво». Ці індуси, вони дивовижні, вони мають природний інстинкт до філософії. Вони змушують усіх наших філософів виглядати дешевими та тривіальними. Їх витонченість просто неймовірна. Звичайно, брахманізм – єдина релігія, яку розумна людина може прийняти без побоювання. Лікар кинув на нього косий погляд. З його червоним круглим обличчям, з довгим жовтим зубом, що вільно звисав у щелепі З лисою головою він не мав вигляду людини із духовними нахилами Було дивно почути від нього балаканину у такому стилі Коли я розглядаю Всесвіт, ці незлічені світи та величні відстані між зоряного простору Я не можу вважати це роботою творця а якщо це не так, то я змушений запитати, хто чи що створило Творця. Вендета вчить, що на початку було суще, бо як могло суще народитись з несущого? І цим сущим був Атман, великий дух, від якого виходила Майя, ілюзія феноменального світу. У цьому є марність, яка задовільняє почуття іронії. Лікар спостерігав за ним. Фріт був насторожений і недовірливий. Він усвідомлював, що надав би більшого значення словам Фріта, якби мав естетичну зовнішність. Його обличчя, замість того, щоб блищати від поту, сяяло б від напружених роздумів. Але чи представляла внутрішня людина людину зовнішню? Фріт злегка зітхнув. Якийсь час мене приваблювала йога, але врешті-решт це всього лише розкольницька гілка Санхйо, її матеріалізм нерозумний. Коли у мене буде час, я не веду який-небудь порядок у своїх матеріалах і напишу книгу. Я думав про це на протязі 20 років. Я мав би думати, що ви тут маєте вільний час, сухо сказав лікар. Недостатньо для всього, що я мав би зробити Останні чотири роки я займався метричним перекладом Лузіади, Камуенса, знаєте? Я хотів би прочитати вам одну або дві пісні Тут немає нікого, у кого є яке-небудь критичне вміння розпізнавати Крістес – данець, і я не можу довіряти у слуху Але хіба це не було перекладено раніше? А вже ж, Бертоном серед інших. Бідолашний Бертон не був ніяким поетом. Його версія нестерпна. Кожне покоління має перекласти для себе великі твори світу. Моя мета не лише передати зміст, але й зберегти ритм, музику та ліричні якості оригіналу. А що змусило вас думати про це? Це останній із великих епосів. Зрештою, моя книга можна тільки сподіватись, що вона сподобається невеликій і особливій публіці. Я відчував, що я маю обов'язок перед моєю дочкою взятися за роботу більш популярного характеру. У мене нічого немає. Цей маєток належить старому Свену. Мій переклад Лузіади буде їй приданим. «Я збираюсь віддати їй кожен пенні, який на ньому зароблю. Але це ще не все. Гроші не дуже важливі. Я хочу, щоб вона пишалась мною. Я не думаю, що моє ім'я буде дуже легко забуте. Моя слава також буде їй приданим». Лікар Сандерс зберігав мовчання. Йому здавалось фантастичним – що ця людина може розраховувати отримати гроші і славу, переклавши португальську поему, яку не побажали прочитати і сотні людей. Він стримано знизав плечима. «Дивно, як все це відбувається», – продовжував Фріт із сумним і серйозним обличчям. «Мені важко повірити, що тільки випадково я взявся за це завдання. Навіщо мені було приїжджати сюди?» Я був шкільним учителем. Коли я покинув Кембридж, у мене з'явилася можливість приїхати на Схід. І я вхопився за неї. Я мріяв про це і з тих пір, як був дитиною. Але рутина шкільної роботи була для мене непосильною. Я не міг терпіти людей, з якими мені доводилось знатись. Я був у Малайських Штатах, а потім вирішив спробувати на Борнео. Краще не стало. Зрештою, я більше не міг цього виносити, і я подав у відставку. Деякий час я працював в офісі у Калькуті. Потім я відкрив книжковий магазин у Сінгапурі, але він не окупився. Я керував готелем на Балі, але випередив свій час і не міг звести кінці з кінцями. Врешті-решт мене принесло сюди. Дивно, що мою дружину звали Кетрін. Тому що так звали єдину жінку, яку любив Камоенц. Саме для неї він написав свою досконалу лірику. Звичайно, якщо і є щось, що мені здається доведеним поза всяким сумнівом, так це докрина переселення душ, яку індуси називають самсарою. Іноді я запитую себе, чи не може, щоб іскра, що вирвалась з вогню і сформувала душу Камоенца – бути тією ж самою іскрою, яка зараз формує мою. Ви знаєте, Педро де Алькасова сказав, що лузіади мали лише одну помилку. Вона була недостатньо короткою, щоб вивчити на пам'ять, і недостатньо довгою, щоб не було кінця. Він зневажливо посміхнувся як чоловік, якому було адресовано екстравагантний комплімент. Ах, ось Ілоїза, – сказав він, – здається, вечеря майже готова. Лікар Сандерс обернувся, щоб поглянути на неї. Вона була одягнена в саронг із зеленого шовку, в який був плетений витончений візерунок золотою ниткою. Він мав глянцеву та сяючу яскравість. Він був аванським, таким, який носили дами з гарему султана. Він облягав її струнке тіло, як оболонка, щільно обтягнувши молоді соски і щільно обтягнувши вузькі стегна. Її груди і ноги були голі. Вона взула зелені туфлі на високих підборах, і вони додали їй граційного зросту. Її попелясто-біле волосся було укладено високо на голові. Але дуже просто. Від її краси перехоплювало подих. Що означає цей вишуканий одяг? запитав Фріт із усмішкою в блідих очах і похитуючи довгим зубом. Ерік подарував мені цей сороганнями, і я подумала, що це буде хороша можливість надягти його. Вона обдарувала данця доброзичливою легкою посмішкою, яка знову подякувала йому. Він давній сказав Фріт. Мабуть, це коштувало вам маленького остатку, Крістес. Ви зіпсуєте дитину. Я отримав його за безнадійний борг. Я не міг стоїти перед ним. Знаю, що Лоїзі подобається зелений. Слуга-малієць переніс велику чашку супу і поставив її на стіл. Ви візьмете лікара Сандерса праворуч від себе Лоїза, а капітана Ніколса зліва, сказав Фред з деякою величністю Навіщо вона буде сидіти Між цими двома старими? Раптом захихикав Древній Свен Нехай вона сяде між Еріком І юнаком Я не бачу причин Не відповідати звичаям пристойного товариства Сказав Фріт з великою гідністю Хочете покрасуватись? Тоді може бути Ви сядете поруч зі мною лікарю? Сказав Фріт, не звертаючи на це уваги. І, можливо, капітан Ніколс не буде заперечувати сісти зліва від мене. Старий Свен швидко сів за стіл. Фріт розлив суп по тарілках. «На мій погляд вони пара пройди світів», – сказав маленький старий, переводячи гострий погляд з лікаря на Ніколса. «Звідки ви їх знаєте, Геріку? Ви напилися, містер Свен?» Сказав Фріт із серйозним виглядом, простягуючи йому тарілку супу, щоб передати по столу. «Я не хотів вас образити», – сказав містер Свен. «І не образили», – люб'язно відповів капітан Ніколс. «Я б вважав за краще, щоб хтось сказав, що я схожий на пройдисвіда, ніж на дурня». «І я впевнений, що лікар скаже те саме, що я». Що має на увазі хлопець, коли каже, що ви пройди світ? Ну, що ж, він має на увазі, що ви розумніші за нього. Ось і все. А я запитую вас, я маю рацію чи ні? Я впізнаю пройду, коли бачу його, сказав старий Свен. Я занадто багато знав у свій час, щоб не впізнавати. Часом я і сам трохи пройда. Він трохи хихикнув. «Але хто цього не робив?» – сказав капітан Ніколс, витираючи рота, тому що він їв суп дещо неакуратно. «Моє життя було подорожю у пошуках істини, а з істиною не може бути компромісу. Європейці запитують, яка користь від істини, але для мислителів Індії вона не засіб, а мета». «Істина є метою життя». Багато років тому я палко прагнув життя, яке залишив позаду. Я спускався до голландського клубу і дивився ілюстровані газети. І коли бачив фотографії Лондона, у мене боліло серце. Але тепер я знаю, що тільки відлюдник насолоджується цивілізацією міст сповна. Нарешті я дізнався, що саме ми, вигнанці життя, отримаємо від цього найбільшу цінність бо шлях пізнання є істинним шляхом, і цей шлях проходить крізь кожні двері. Але в цю мить перед ним постали три курки, худорляві, бліді, несмачні курки сходу. Він підвівся зі стільця і схопив роздільний ніж. «Ах, обов'язки та церемонії господаря!» – сказав він весело. Старий Свен сидів мочки, згорбившись на стільці, як маленький гном. Він жадівно їв свій суп. Раптом своїм тонким, натріснутим голосом він почав говорити. Я провів сім років у Новій Гвінеї. Я був там. Я говорив на всіх мовах, на яких говорили у Новій Гвінеї. Ви вирушаєте у порт Морсбі і питаєте про Джека Свена. Вони пам'ятають мене. Я був першою білою людиною, яка колись перетинала острів. Мортон зробив це потім, безбройний і страстиною, але він мав з собою свого поліцейського. Я зробив це сам. Всі думали, що я помер. І коли я увійшов до міста, вони подумали, що я привид. Ми стріляли у райських птахів. Ми з моїм приятелем. Він був новозеландцем там був керуючим банком і потрапив у якусь халепу. У нас був власний катер, і ми пливли уздовж берега з Марауке. Здобули багато птахів. Вони коштували купу грошей. Ми були дуже доброзичливі з тубільцями, час від часу проіщали їх випивкою і плиткою тютюну. Одного разу я був на полюванні один і повернувся до катера я просто збирався крикнути своєму приятелеві, щоб він забрав мене на шлюбці. Коли я бачу деяких тубільців на ньому, ми ніколи не дозволяли їм підніматися на борт, і я подумав, що щось сталося. Тоді я просто сховався і стояв там і дивився. Мені зовсім не сподобалось, як це виглядало. Я прокрався дуже тихо і побачив човен, Витягнутий на берег Я подумав, що мій приятель зійшов на берег А деякі з цих тубільців пропливли до катера Я думав, що задам їм прочухану А потім я на щось натрапив Боже мій, це дійсно злякало мене Ви знаєте, що то було? Це було тіло мого приятеля із відірваною головою І масою крові зран на спині я не став чекати, щоб побачити більше. Я знав, що зі мною буде те саме, і якщо вони мене зловлять. Вони чекали мене на катері, ось що вони робили. Я повинен був забиратися геть. І я повинен був забиратися геть до біса швидко. Незвичайний час у мене був, коли перетинав острів. Про те, що сталося зі мною, ви могли б написати книгу. Один старий, він був вождем великого села. Я йому дуже сподобався, він хотів усиновити мене і дати мені пару дружин. Сказав, що я буду вождем після нього. В молодості в мене були спритні руки, я був моряком і все таке. Я багато знав. Нема такого, чого б я не міг зробити. Я пробув там три місяці. Якби я не був молодим дурнем, я б залишився там назавжди. Могутнім вождем він був. Я міг би бути королем, міг би бути король Канібальських островів. Він закінчив хихиканням, його високий голос і знову затихнув. Але це була дивна тиша, бо він, здавалося, помічав усе, що відбувалось навколо, але жив власним. Життям окремо Раптовий спалах спогадів Який не мав жодного зв'язку з тим Що було сказано Мав свого роду автоматичний ефект Наче машина Коронована невидимим годинником Через примірку часу Загадковим способом Вистрілювала потік скоромовок Лікар Сандерс Же був спантеличний фрітом Те, що він говорив Іноді викликало зацікавленість Лікар і справді іноді був вражений, і все ж його манера та зовнішність спонукала слухати його насторожено. Він здавався щирим, у його поведінці було навіть благородство, але було в ньому щось таке, що приводило лікаря у спантеличення. Було дивно, що ці дві людини, старий Свен і Фріт, людина дії і людина, яка присвятила своє життя роздумам, опинилися там разом, на цьому самотньому острові. Виглядало так, що врешті-решт все закінчиться приблизно однаково. Кінець усіх небезпек – авантюриста, як і кінець високих думок філософа, стає затишною пристанню. Фрід задовільнився тим, що поділив трьох птахів на сім'ох людей і знову сів і пригостив себе вареною картоплею. «Мене завжди приваблювала ідея барахманів Про те, що людина повинна присвятити свою молодість навчанню», сказав він, звертаючись до лікара Сандерса. Її зрілість – до обов'язків і церемоній господаря, а її старіння – для абстрактних думок і медитацій абсолюту. Він глянув на старого Свена, який згорбився на стільці, і старано гриз гомілку, а потім на Луїзу. «Пройде небагато часу перед тим, як я звільнюсь від обов'язків моєї зрілості. Тоді я візьму свій посох і вирушу в подорож у світ у пошуках знань, яке перевищує будь-який розум». Очі лікаря простежили за поглядом Фріта і на деякий час зупинились на Луїзі. Вона сиділа в кінці столу між двома молодими людьми. Фред, як завжди, тараторив, не вгаваючи. Він втратив легку похмуру виразність, яка була притамана його рисам у стані спокою. І виглядав відвертим, безтурботним і жвавим. Його обличчя було осяєне грою слів, а бажання догодити надавало м'який і привабливий блиск його прекрасним очам. Лікар Сандерс, посміхаючись, побачив, наскільки захоплюючою була його чарівність. Він не був сором'язливим із жінками, він знав, як їх розважати. І вам достатньо було побачити легку веселість дівчини і її пожвавлення, щоб зрозуміти, що вона щаслива і зацікавлена. Лікар вловив уривки його розмови. Мова йшла про перегони, купання та пляжі Менлі, кіно та розваги Сіднея. Про такі речі, про які молоді люди говорять один з одним – і тому, що всі враження для них свіжі, здаються їм такими захоплюючими. Ерік з його величезним, незрабним зростом і масивною квадратною головою із доброю посмішкою на приємному, негарному обличчі, сидів, спокійно спостерігаючи за Фредом. Було видно, що він радий, що хлопець, якого він привів в будинок, почуває себе добре. Це давало йому трохи теплого почуття самовдоволення від того, що він був таким чарівним. Коли вечеря закінчилася, Луїза підійшла до старого Свена, поклала руку йому на плече. «Тепер, дідусю, ви повинні йти спати». «Не раніше, як вип'ю свою порцію рому, Луїзо. «Ну, пийте тоді швидше». Вона налила йому чималу кількість, яку він хотів. В той час, як він спостерігав, за склянкою хитрими, сльозистими очима. І додала трохи води. «Поставте мелодію на грамофон Еріку», – сказала вона. Данець зробив, як йому було велено. «Ви вмієте танцювати, Фреде?» – він запитав. «А ви не можете?» «Ні». Фред піднявся на ноги і подивився на Луїзу. Відтворив жест запрошення. Вона посміхнулася. Він узяв її за руку і обійняв за талію. Вони почали танцювати. Вони були прекрасною парою. Лікар Сандерс, стоячи за ріком у грамофона, на свій подив побачив, що Фред був вишуканим танцюристом. Він володів неймовірною грацією. Він змусив свою партнерку не більш ніж спроможно здаватись танцюючою так само добре, як і він. Він володів даром вбирати її рухи в свої, так що вона інстинктивно реагувала на ідеї в міру того, як вони формувалися в його мозку. Він зробив фокстрот, який вони танцювали, річчю найтоншої краси. – Ви дуже гарний танцюрист, – сказав лікар Сандерс, коли плівка дійшла до кінця. – Це єдине, що я можу, – з посмішкою відповів хлопець. Він настільки добре був обізнаний про свій привабливий дар, що сприймав це як само собою належне, і компліменти на його адресу нічого для нього не означали. Луїза дивилась на підлогу серйозним виразом на обличчі. Раптом вона ніби прокинулася я мушу піти і укласти дідуся спати. Вона підійшла до старого, все ще стискаючи свою порожню склянку і, схилившись над ним. Ніжно вмовляла його піти з нею. Він узяв її під руку і на голову нижче за неї, поруч із нею, вийшов із кімнати. «А як щодо гри в бридж?» – запитав фред Джентльмени ви граєте?» «Я буду», – сказав капітан. «Я не знаю про лікаря і Фреда». «Я ставлю четвірку», – сказав лікар Сандерс. «Крістес добре грає». Я не граю, заявив Фред. Все гаразд, сказав Фрід. Ми можемо обійтися без вас. Ерік висунув стіл для бриджу із зеленим і потертим зеленим сукном, а Фрід дістав дві пачки засалених карт. Піднесли стільці і, зрізаючи колоду, поділили партнерів. Фред стояв біля патефона насторожений, наче його тіло було на пружинах, і невеликими рухами відбивав такт, Нечутної мелодії Коли Лоїза повернулася Він не ворухнувся, Але в його очах була посмішка Доброзичливості У ній було щось близько знайоме Яке не було образливим І це давало їй почуття Що вона знала його все життя Мені запустити патефон? Запитав він Ні, у них буде припадок Ми повинні мати Ще один танець Тато та Ерік дуже серйозно ставляться до свого приджу. Вона підійшла до столу, і він супроводжував її. Кілька хвилин він стояв позаду капітана Ніколса. Шкіпер кидав на нього один-два неспокійні погляди, а потім, невдало зігравши, роздратовано розвернувся. «Я не можу нічого вдіяти, коли хтось стоїть у мене за спиною», – сказав він. Мені ніщо так не заважає, як це. Вибач, старий. Ходімо на вулицю, сказала Луїза. Вітальня бунгало виходила на веранду, і вони вийшли на неї. За невеликим садом виднілися у світлі зірок високі дерева канарії, а під ними густа і темна масивна зелень мускатних горіхів. Біля підніжжя сходів з одного боку ріс великий кущ а на ньому світилися світлячки. Їх було безліч, і вони м'яко і скрились. Це було схоже на сяймо умиротворених душ. Вони трохи постояли пліч-опліч, дивлячись у ніч. Тоді він взяв її за руку і повів вниз по сходах. Вони йшли по стежці, доки не прийшли на плантацію. І вона дозволила своїй руці перебувати в його, як ніби для нього було так природно тримати її, що вона не звертала на це уваги. «А хіба ви не граєте в бридж?» – запитала вона. «Так, звісно, граю». «Тоді чому ж не граєте?» «Я не захотів». Під мускатними деревами було дуже темно. Великі білі голуби, що влаштувались на своїх гілках, спали. і Єдиний звук – що порушував тишу, був коли один із них з якихось причин шародів крилами. Світлячки пурхали уздовж стежки, вони пройшли трохи, не сказавши жодного слова. Потім він зупинився, ніжно обійняв її і поцілував в уста. Вона не здригнулась, вона не зацепеніла ні від здивування, ні від скромності, вона не зробила жодного інстинктивного руху. Відсмикнулась Вона прийняла його обійми Наче це було в порядку речей Вона була м'якою в його обіймах Але не кволою Поступливою Але поступливою З якоюсь ніжною готовністю Тепер, коли вони звикли до темряви І коли він подивився в її очі Вони втратили свою блакить І стали темними і бездонними Він обіймав її за талію а однією рукою обіймав за шию. Вона зручно притиснула до нього голову. «Ви прекрасна!» – сказав він. «Ви дуже гарний з собою?» – відповіла вона. Він знову поцілував її, він поцілував її в повіки. «Поцілуйте мене!» – прошепотів він. Вона посміхнулась. Вона взяла його обличчя двома руками і притиснулася вустами до його уст. Він поклав руки на її маленькі перса. Вона зітхнула. «Ми повинні увійти». Вона взяла його за руку, і вони пліч-опліч повільно пішли назад до будинку. «Я кохаю вас», – прошепотів він. Вона не відповіла, але місто стиснула його руку. Вони увійшли на світ з дому, і коли увійшли в кімнату, то вони були засліплені». Ерік підняв очі, коли вони увійшли, і подарував Луїзі усмішку. Спускались до ставка? Ні, було занадто темно. Вона сіла, взявши ілюстровану голландську газету, почала розглядати картинки. Потім, відклавши її, вона зупинила свій пильний погляд на Фреді. Вона задумливо дивилась на нього без жодного виразу на обличчі, як ніби він не був людиною, а не живим предметом. Час від часу Ерік поглядав на неї, і коли він зловив її погляд, вона злегка посміхнулася йому. Потім вона встала. «Я піду спати», – сказала вона. Вона побажала їм усім добраніч. Фред сів за лікарем і спостерігав, як вони грають. Незабаром закінчивши робер, вони зупинились. Старий форт повернувся за ними – і четверо чоловіків забрались всередину. Коли вони дісталися до міста, він зупинився, щоб висадити лікаря і Еріка біля готелю. А потім поїхав далі із іншими.